Промоушн, а не гри в Європі – паблик релейшн, мені потрібний, здібний, працьовитий прес-секретар. Ось він, сказав оргкомітет, вказуючи на автовізію Саміленка, який, нудьгуючи, допивав уже другу пляшку червоного пуркаря. Знайомтесь, Назарій Кравченко – пророк, автовізій Саміленко – майбутній євангеліст, а тим часом – журналіст. Назарій і Автовізій Сердечно потиснули один одному руки Двоє Це вже не так смішно Та й будемо відверті не так страшно Бо хто його знає, чим усе це закінчиться Цей оргкомітет Я тобі скажу Отож пан Автовізій Саміленко Молов далі оргкомітет Буде писати матеріали про УРД І друкувати їх у провідних газетах України У яких газетах? цілком логічно запитав Автовізій. Поки що ніч погодилася відвести для УРД сторінку і київські вісті. Але від останніх ми змушені відмовитися, бо вони запропонували рубрику, з якою ми не можемо погодитись. Яку рубрику? Спитав Автовізій. Щось на московському діалекті, якийсь дурдом, відповів оргхомітет, чи радше урдом, щось таке. Ні, сказав Назарій, така рубрика нам пошкодить, а решта газет. Візьмуть на правах реклами, сказав оргкомітет. Зате провінційні газетки будуть з рук рвати. Ще платитимуть панові автовізію гонорарій. Що ж, промовив Назарій, це добре, але хто платитиме? «Є дуже багато заможних людей», – сказав комітет, «яких мучить сумління перед національними меншинами в Україні, що потерпають від українського шовінізму. Є такі, що співчувають пригнобленим і сповідують марксизм. Інші просто ображені на режим, бо щось з ним не поділили». Дехто, але, мусимо визнати, таких небагато, справді перебуває у духовному пошуку. Чимало є таких, кого терзає екзистенційний комплекс вини перед Росією. Адже це український імперіалізм спричинив розпад колись великої держави під назвою Росія. Словом, є кому платити. А добро, перебив Назарій, це ж має бути республіка добра. «Звичайно, – заспокоїв його оркомітет. республіка добра – це кінцева мета. Це запанування ваших вчителю заповідей, але для досягнення високих цілей можна якийсь час використовувати інші, нижчі спонукання. Все одно, зрештою, всі увірують в іній світла». Назарі заспокоївся і сказав – Зараз я викладу своє бачення цього грандіозного духовного здвигу, який ми назвали Великий Собор Усіх Людей Добра. Прошу пана журналіста записувати, це буде основа мого інтерв'ю, яке треба буде широко публікувати. Оргкомітет зручно вмостився в кріслах, автовізій, приготував блокнот. Дві авторучки і диктофон з набором касет, а Назарій приніс собі з кухні чайник із свіжозавареним цейлонським чаєм і почав. Того першого травня має бути гарний, сонячний, теплий день. Чому саме першого травня? Більш детально відповісти на це питання зміг би один відомий чернівчанин, Мольфар і Махатма, Юр Чорноконський, але він зараз у Тибеті. Тому я просто і ясно кажу вам, що 1 травня – День солідарності усіх енергетичних, високих і низьких сил у Сущому. Чи може бути обраним якийсь інший день для творення такої високодуховної і чинно-матеріальної акції, як проголошення УРД? Ні, звичайно, не робити ж це 30 червня. Прошу не сміятись, це теж дата. Чи вибір цієї дати, яка має ще й певне значення у сфері матеріальних колізій, означає, що дійство має проходити під червоними прапорами марксизму? Ні, не означає. Я ще допускаю наявність духовних символів християнства, ісламу, ба навіть іудаїзму, і буддизму, але жодних атрибутів соціальної, чи національно-визвольної боротьби. За нацменшини буде подбано окремо. Зранку на пагорбах довкола Хотинської фортеці мусять виступити колективи художньої самодіяльності,